Um, yeah. You want Western? This is Western. Yeah. <laughs>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 19, estem arribant a l'equador d'aquest programa per moltes entitats esportives pel que fa a la nostra comarca i que a la vegada estan ja de tornada, això vol dir que tots els passatgers que tan sols van agafar el bitllet d'anada estan a punt d'agafar el seu equipatge i presentar-se a la quarta planta sí, sí, on hi ha els taulells d'informació, recepció i tot el que acaba amb sió i aprofitant la benentesa que els micros de Ràdio Porreig ens brinden, també de part de tota la tripulació que precisament el mateix acabament, té el mateix acabament, eh? esperem que hagin tingut una bona estada i un bon viatge! Avui dissabte 2 de febrer de 2013 són les 12 i 46 minuts amb una temperatura 11.7 graus centígrads amb una humitat del 27% i una pressió atmosfèrica de 1.002.4 hectopascals. Estem entre entre terra de ningú, eh? eh? Que si plou, que si no plou, eh? S'ho està pensant el temps. Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Borreig, emisora municipal. M'has falta una panteta eh? Engrescala una mica, eh? I tant pot ser que vagi sol com que faig pluja, eh? Avui, però, amb l'efecte boomerang pel 107.3 de la vostra FM! El Tapesport, una empresa de viatges, tot i que pel seu nom no ho sembli, amb línia regular i directa sense aturar-nos amb cap estació ni a peadero. paraula que per les meves característiques tan sols la vaig aprendre d'aquesta manera vaja, si no recordo malament no existia en català i què va del Berguedà fins a aquest planeta perdut de la mà de Déu que la vegada molt amablement el personal del tapesports, l'empresa principal d'aquest fabulós viatge. Vaja i diria més, com va dir com vam dir nosaltres en el primer dia de vol d'aquesta gran aventura. No sé, al ixí com una història inacabable. Bé, tant com inacabable. De moment els afortunats que van agafar el viatge d'anada, avui mateix tocaran el 2 que el 3 ja és fora! No passa res. La nau no viatja sola. Uns altres es van beneficiaran dels propers ingressos que patirà aquesta nau. I és que tota aquesta gent que abandonen la nau donaran pas a uns altres que en el seu dia es varen quedar en aquest punt. Ja us sé prou, ja. Tot plegat és una mica embolicat, tot això. Per nosaltres tan sols es dediquem a fer la nostra feina. No mireu la feina que fem, mireu la feina que fan vostès! Oh! I segurament esteu davant del programa de ràdio més rodolins per minut. Tot i que rodolar no ho fem, nosaltres, com ja sabeu, estimats ràdioients, radioescoltes o treballes, i de més, ens agrada molt més flotar, planejar. En definitiva, viure dels aires del cel. Arriscant-nos a morir en l'intent, perquè la missió no és precisament una paret tan dolça que diguem viure dels aires del cel. I us puc ben assegurar que no estem sols, ni ha d'altres que ja han pogut assegurar aquesta bicoca! Good job! Okay, you... Now I've tried everything. Ai, ara com sempre anirem a assaborir, això sí, la cançoneta, i que us agradarà més o menys mesura, però això no deixa de ser una cançoneta. Desitgem que us agradi. Avui ho farem de la mà d'un tema del gran Elvis Presley, però que va popularitzar a tope el príncipe gitano. La cançó és In the Ghetto, esperem que us agradi. Bé, si més no, que sigui lleu. And there's no fry On the call in great Chicago moon Baby Benny Charlie's bonnie's in the ghetto In the ghetto And the house mama cry Cause the nifty one, c'do, c'do, n'y Modality Pi bonjou on dentay de chi e gil grovi on de yon monde touk lok jou ammi avoy chu brai chu si dewi simplit nanwen an kote onde kore ou wede bèlte and the well again hey kill it we ran it was please street and the hang so she started to run street nightly just to feel he found facing the ghetto Quan ei quan nei en depressió de jo mal bri que agui. Es quissa i cal estiliticar, que el tu no estigui far fimau, no m'acrai. Ha de crar un tant de ruà en stuís jo mal feilão d'istu i fin de ghetto. Quan de jo manda Nicole and Grace Chicago Modellity, baby, Charlie, Shisbon In the ghetto And this mama cry Eh? Quin viatge, eh? quin viatge, l'Indegueto aquest eh? amb el Príncipe Gitano, eh? mare meva. Doncs bé, bueno, començarem, falten tan sols 7 minuts per la una del migdia, tan sols, doncs, anem superbé de temps, eh? Um, parlarem de la tercera prova bici lliga bergadana eh, creat per la Unió Ciclopirineus Construccions Toni Clotet pel diumenge 10 de febrer del 2013 eh, a Cal Rosal des de Cal Rosal fins al Santuari de Corbera un total de 17 km, 960 metres de desnivell i 126 metres d'alçada la trobada començarà a Cal Rosal diumenge que ve doncs, a partir de les 10 del matí Anem repassar l'altra llista, l'altra agenda, eh? pilot de coses que tenim per dir, eh? com per exemple en futbol, eh? que els veterans, dels doncs, la Lliga Intercomarcal Grup A, els partits per avui són a partir de les 7 de la tarda Solsona-Porreig i a partir de les 4 el pare Ignasi Puig giró Tenim un partit per demà aquí en el mateix grup A. A partir de les 11 del matí Joan de Palac, que no em digueu ara d'on està això, Uh, Ber uh, i Berga, eh? Tornem a repetir, eh? A partir de les 11 de demà Joan de Palà, Berga. I pel que fa al grup T tenim un partit també per demà a partir de les 12 de la migdia, font minorissa Carl Rosau. <fixi> També tenim entrenaments de les seleccions catalanes, de, de, de les quals se'n ressenteix les lligues eh, catalanes d'aquí del Futbol Sala, oi? I no tindrem Futbol Sala fins al dia 16. després poso repasarem amb el Jaume, no repasarem els partits, però sí que el el dia, la data, i si no recordo malament, és pel 16 de febrer el primer partit després d'aquest parón dels entrenaments de les seleccions catalanes que ho tindrà el pavelló poliesportiu La Riera de Cornellà de, de Llobregat serà la seu dels entrenaments de les diferents seleccions catalanes. agafar els darts i sobretot punta de plàstic eh? la setena lliga per equips, el dijous eh, s'enfrontaran Bar Atlanta i Cal Riera a les CACs eh, tenim preferent Barcelona, grup 3 partit per demà a partir de dos quarts de 10 Berguedà, Igualada i el primera provincial Barcelona, grup 4 partit per demà a partir de dos quarts de 10 també, Berguedà ve, Sant Pedó ve, <fixi> patanca. Avui trobem a faltar precisament algun equip a eh, la zona de visió al Carrriera i, i trobem a faltar tota la tercera divisió. No la tenim, només tenim, doncs, per tant, horaris de, i enfrontaments de la primera divisió que són aquests, eh? Sant Sadò, Vila, Esport Esporca, Lluís Gironella i Cal Riera, l'Atlètic està Tots ells a partir de les 9 de la matina de demà. I was, you know. I was yeah, 74, de final del final ja de la lliga, eh? del Club J eh? al pitch. Puigcerdà, mare de Déu, pot sellejar, sellejar avui l'accés a la final de la Lliga. El club gel Puigcerdà té avui a partir de dos quarts de deu de la nit una bona oportunitat d'assegurar l'accés a la final de la Lliga estatal. La victòria de la setmana passada a la pista del Aramon Haka 4-5 en el primer partit del play-off de semifinals provoca que si el aconsegueix, aconsegueix, aconsegueix, no? aconsegueix la victòria avui, el Palau de Gel Saratà pugui jugar la l'aliminatòria definitiva. També avui a les 10 l'escorvac visita el Txuri Urdín. Si guanyen els vitorians s'hauran classificat per la final. Eh? Podem tenir una final eh? l'escorback contra el Club Gel Puigcerdà. Tot es la setmana que ve. Pel que fa al futbol femení, Torre de Flot de nou seleccionada. Les seleccions catalanes sub-18 i sub-16 femenines comptaran la setmana que ve amb la Berguedana, que era a Torre de Flot en la segona fase del campionat eh, d'Espanya, que s'ha de jugar al municipi Joan Baptista Mià de Sant Boi de Llobregat. Venim a parlar amb, la, amb els amb els tertulians, amb els que dic tertulians com presentadors d'aquest programa que són Jaume i la Mariona Mariona, bon dia Molt bon dia, bon dia. Què uh, tal, com esteu? Bé, has vist avui que tenim temps falta un minut per a les dues eh, per a per la una, per passar la publicitat eh, ja tocava ja tocava, no? Aquest relaxament ah, ens podem relaxar, voleu dir alguna cosa? Sí. Bueno, doncs ahir això va per l'Albert que si ja ho sabrà de que ahir va anar estant el, el nou cotxe de, de Fórmula 1, el, ha el Ferrari. Ostres, si ja vaig veure, és xulo, eh? Està molt bé el cotxe. Jo volia fer que un incís de la meva audiència i és que com ens, avui faré un, parlaré sobre una xerrada que ens van fer a l'escola sobre un circuit de BTT a, a un país estranger que, que, va, que, va, que va ser concretament a Boli, Bolívia. I, bueno, us parlaré d'això i espero que us agradi molt i que ho disfruteu tant com jo ho disfruto per vos bussen. Molt bé, Mariona, doncs tot això ho trobaran segurament doncs a la segona part del programa. Nosaltres ara acabarem la primera part. ja si et la B parlant de l'envol i anem a publicitat ràpidament, eh? Sí. Uh, sí, sí. Equip de Tercera Catalana preferent senyor masculí a primera fase, grup B, setzena jornada. Humble, verga... B.S.N. Sans Ubae. Jo diria que és es club esportiu en vol, Barcelona-Sants Ubae. Eh? Bueno. Uh, avui jugaran aquest... Al Berga Pavelló Municipal, al carrer Guillem de Berguedà. Precisament, precisament jugaran avui, eh? Avui, a partir de dos quarts d'avui, aquí a la capital... Anava a dir a la catedral, la catedral de l'Ambol, a la catedral de la capital de l'Ambol, aquí, a Berga, a partir de dos quarts d'avui...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 Porreig, Eurorepart, multimarca, tallers, Manel Serra. El seu servei per al manteniment i reparació dels seus vehicles. Confiï la salut del seu cotxe amb un servei de reparació ràpid i de qualitat. <mí> amb els millors professionals i els utilitats més adequats per a cada vehicle. Un dels serveis més amplis i millor distribuïts per a tota Europa. <mí> Estem especialitzats en vehicles Citroën.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 solo sintonía de Radio Porrecha Emisora Municipal. La primera emisora de Albargadá. This 45 is breaking into the charts. It could be number one. De las la una y... Tres minuts eh, del migdia. Anirem a repassar, com sempre, temes de d'actualitat de les nostres entitats esportives i aquest és el moment, eh?, després de, de la publicitat. En aquest cas, avui tindrem dues entrevistes, com sempre, com ja estem acostumats. Dues entrevistes amb un parell de nassos, eh?, aquestes són de nassos, eh?, de codons, en la setmana passada. Aquest és un parell de nassos, eh, que és, eh, parlarem amb els entrenadors d'un de, derbi que es disputarà eh, demà, em sembla? Demà és demà al municipal de Porreig. No, perdó, demà passat, eh, diumenge, a partir de les 4 de la tarda. I parlarem els tècnics que també entre ells dos eh, és una rivalitat, eh, és com una espècie de derbi. Derbi en el camp de futbol amb jugadors, derbi amb els equips i derbi amb els entrenadors. Tenim primer el primer entrenador, el del club esportiu Porreig, Lluís Fornells. Lluís, bon dia. Bon dia. Perdó, uh, del club esportiu Porreig, B és sí, no ondev, no pues restem dos equips, el A i el B, pues doncs jo és com entrenador del B. Exacte, vәlbe. I com deiem, oh. el partit és per demà, eh? Demà, demà a les 4. Diumenge, diumenge a les 4. Horari de bon, no? Un bon horari per, per aquest dèrbi, eh? Ni dissabtes sí. ni diumenges al de matí ni dissabtes no, a la tarda, les 4, sinó diumenge sí, a la tarda, en... eh? Sí, a les 4 encara és una hora que, que quan acaba segura, cap a la segona part doncs, encara es pot aguantar, ja que més tard ja comença a fer molt de fred i a la gent ja, ja els hi costa i aquests partits es preveu que, que hi vingui força gent i doncs és, és un horari que ara l'hivern doncs, doncs està bé, bé eh? sí. què li passa amb el porreig Club Esportiu B en Lluís, estem bé a la quarta posició Bueno, també o Bé, jo crec que estem fent aquest any una, una, una bona temporada, ja que, com tu dius, els equips bé doncs, sempre els hi costa una mica més, ja que tenen un equip per sobre, sempre són nanos que, que per circumstàncies, doncs, no poden jugar amb l'A, ja, ja que poder, per estudis, per... per eh, doncs fins i tot per qualitat, no? i jo crec que, que, que els últims anys doncs, el porreigbé sempre s'ha mogut per pe la taula de dalt, sempre lluitant contra equips, contra equips AS, com, com aquest any ens trobem amb el Navàs, amb el Callús, molts equips de nom, l'Avinyó, el Castellnou de Bages, que ha canviat de grup expressament per veure si podia pujar, i doncs els nanus estan contra el Verga, que és un equip d'una entitat eh, ja històrica dintre de, de la comarca i dintre de, del futbol català, i crec que, que, que aquests anys, per almenys des d'aquests de, de anys que, que estic jo al capdavant, doncs sempre s'està donant el callo i sempre s'està des de les, de les posicions altes de la classificació. Sí que estem una mica despenjats del primer i del segon, però crec que s'ha fet una primera volta molt, molt interessant i a veure aquesta segona volta que ens depara, no?, ja que eh, també també costa no? mantenir tot això tot un any. Lluís, tot i que estic mirant la classificació, i veig que... Eh, que, que, bueno, hem sumat 28 punts, però eh, el que no m'ha estat encertat és en aquestes últimes 5 jornades, potser que de 5 partits perduts que portem en total, 3 han sigut en aquestes 4 últimes jornades. Sí, eh, 5, jo eh? crec que hi va haver i va haver un partit que, que, que ha marcat el nostre futur no? dintre la Lliga fa... Fa crec que quatre setmanes vam jugar contra una Navas aquí casa i aquell partit ens va fer molt mal el perdre ja els punts el partit, el partit en si, sinó que ens va fer molt mal per la resta de, de jornades. No? Ja que en aquell partit vam perdre, vam perdre tres jugadors, quatre jugadors per sanció i vam perdre tres jugadors per, per, per lesió. Carai. I ens amb un arbitratge, jo crec que no va ser just per, pels nostres interessos, ja que ja, ja que ens vas, doncs, vam acabar amb vuit, uh, va ser una mica... que, que ha, marcat, ha marcat una mica el nostre, el nostre futur dintre de la, de, de la Lliga, ja que, a part de perdre els tres punts que, que vam perdre contra el Navas, després vam anar molt merbats sense set jugadors a Puigcerdà, vam fer un bon partit, però també vam perdre, veure, va haver per on, vam descansar, tots els altres d'això de descansar els altres equips han, han sumat punts, llavors sí que, que contra Obilada no vam estar gaire bé, però vam guanyar, i l'altre dia a Berga vam estar, vam, estar, vam estar molt fluixets, però clar, tot i això també... Uh, teníem teníem sancions de jugadors, encara. Teníem algun jugador que encara no podrà jugar ni demà expulsat, ahir lesionat, de, del dia del Navàs. I ha, ha fet, ha fet ens va fer molt mal, aquest partit. I ara com veus la plantilla, els nanos? No, bé, bé. Els nanos, els nanos clar, estaven una mica desmoralitzats, hem, hem fet una mica de xerrada, ja que quan estàs a dalt sempre t'agrada doncs, intentar esforçar-te al màxim per... Per estar entre el primer i el segon, però ba, tenim de ser realistes i jo, tant el Navass com el Castell el de baixes ja ens han agafat una diferència de punts que, que per mi no es no tirar la tovalllola, però sí que ja és bastant difícil que, que la puguem recuperar. Després tenim de fer un rentat de cervell i canviar el chip i que, pensar que queden 15, 14 o 15 jornades per acabar per acabar la lliga i intentar quedar més en un possible millor, no? I sobretot aquests partits que juguem aquí casa, davant de la, de, la, de la nostra afició, la nostra gent, i que es preveu que que vingui, que vingui gent, doncs donar el callo, intentar tirar-ho endavant, no?, tot això. Uh, els jugadors lesionats també es van recuperant, Lluís? Sí, ja, ja ho hem netejat. Aquesta setmana passada el jugador que tenia més partits, que, que era Ramon o Roca, que en tenia tres, doncs ja els va acabar de complir i per demà ja estarà a punt. Sí que de lesionats, eh, el Cris, doncs, doncs ja fa setmanes que, que està lesionat i no es recuperem i aquest és una baixa que per nosaltres ens ha fet molt mal i és una baixa molt important no?, pel nostre equip. Bon. Uh, I avui, perdó, i demà, i dàl·lem avui, eh? I és que tinc ganes de que hi siguem, ja, eh? I, El partit per demà, un partit ja, ja, aquests, ja és de, bueno, de Traqui mocador, no?, que s'espera cada any. L'any passat ja en vam parlar. No sé si van anar a les expectatives, però suposo que cada any hi han coses diferents, no? Amb aquest porreig club esportiu bé el que serres. Sí, cada any han jugadors nous, motivació nova, eh, els dos equips mouen gent, Jo al, al cap el que passa d'un any a l'altre només queda... Només en els anals de la història, no, com diuen. Sí. Eh, I ja està, és borrón i quanta nova. Aquest any les circumstàncies són unes altres i el partit serà un altre. I allà que Serres, el partit que vam jugar, va ser molt, molt igualat. Molt Què, va passar, allà, eh, Què va passar allà, Lluís? Digue'm. Què va passar Què resultat vau fer? Eh, vam guanyar nosaltres dos-tres, però et eh, dic que es té, es té de ser sincer i crec que el partit es hauria pogut acantar per una banda i a l'altra, inclús, inclús ells al el minut 90 van tenir una ocasió molt, molt clara, que el nostre porter va estar molt encertat, que la va parar, i tant, tant hauria pogut acantar-se per un cantó com per un altre. Sí que tinc de dir que... que que al llarg de, de, de les jornades de la classificació jo mai valoro els partits, eh, les temporades per un partit, no? Les temporades es tenen de, de valorar per un conjunt de partits, un dia et surt més bé un altre dia et surt més malament al final eh, la diferència de punts o d'això és, és la que hi ha sí que un derbi eh, això, això eh, posats al camp no, no es nota tant no? però, però bueno, eh, nosaltres el que tenim de fer és, és demostrar que aquesta diferència que tenim a la classificació amb el Cacerres la tenim perquè ens l'hem guanyat i demà demostrar que, que hi és i fer un bon partit amb il·lusió, amb ganes i a veure si ens surt un partit com molt de l'any passat. No? Molt bé, Lluís. Doncs moltes gràcies per prendre la trucada. Molt, per fets molt, en molt. 5 cèntims d'aquest derbi. Molt bé, doncs dir demà a la gent que, que vingui al camp, que demà a les 4 ens sí, trobaran tots allà, a veure si si sí, ha una bona entrada que cada any és a Moqueserras i fa molt de goig al Camp. Jo fi al cap els jugadors també també els hi agrada, no, ja que, que és una lliga una mica minoritària on hi va poca gent, on hi va poca gent al Camp i els jugadors doncs en aquests partits també intenten disfrutar-se, no? És una rivalitat no, com... sana, eh? És una rivalitat sana, eh? Tant, tant pel públic que existeix aquest derbi com pels jugadors i tot, oi? Digam, és que és... no sento gaire bé. És una rivalitat sana, eh, tant, sí, tant com sí, per la gent sí. que ve de públic com per la gent que juga al partit. Sí, no? a veure si, si m'entens. A veure, tots els jugadors i, to, i tots els que som allà, tothom tira per la seva banda i tots volem guanyar. Però al fi al cap és una rivalitat que, que el dilluns o el dimarts doncs, quan ens trobem, doncs en parlem i, i ja està. I no de ser, si hi ha un nervi, doncs no deixa de ser un nervi del, del partit i, i aquí s'acaba i al fi al cap ja veus que porreig i que ser res som, estem quasi bé germanats no? ens separa molts pels quilòmetres de, de, de distància i sí. inclús hi ha jugadors de casserres que, que entrenen aquí a, a Porreig i jugadors de Porreig que, que juguen a, a Cacerres no? vull dir que, que té de ser una rivalitat sana, el que passi al camp passa i quan l'arbi pit a final tot oblidat, anar ho anar a fer la cervesa junts i anar fent-ho i sí senyor, molt bé I... Lluís, alguna cosa M més? Molt bé alguna cosa més, Lluís? Bueno, no, ja, ja, no, hem cridat, no. ja hem cridat a la gent que vinguin, que s'ho passaran bé. Com que ja ho saben ells. Eh? De fet, ja ho saben. Totes les que han assistit aquí a, a aquests derbis s'ho passat bé. Jo, els cops que hi estan m'ho he passat bé fora, però bueno, dins perquè no hi he jugat mai, però a fora, <laughs> fora m'ho he passat molt bé. Molt bé. Bueno, Lluís, moltes gràcies. Com molt deia, bé. Que bon dia a tothom. Que vagi yeah. un bon partit, que hi hagi molts gols, que, ho passeu, que us ho passeu molt bé. Molt bé. Adéu. Adéu, bon dia. Bon dia. Bé, bé, bé, bé. No sabíem com acabar això, eh? eh però és, que, és, que, és, que, és que vas aprenent de futbol d'aquesta gent. Albert, ara que és aquí, eh? bon dia, Albert. Hi ha el Josep aquí? No. no ha vingut el Josep? Doncs vale, pues, Jaume, prepara't que farem el bàsquet, eh? Tot seguit. Què volies dir, alguna cosa, Albert? Per Benjamí -ben A4. Per Benjamí B6? Ja heu comprat l'àrbitre? No? Coses del destí. Molt bé, a veure, després ens veiem, eh? No trigaràs gaire, no? Hauríem de fer, per, per, perdoneu, eh? Hauríem de fer una secció abans de dos quarts, va bé? Sí? La primera secció, que després tenim una entrevista i així anirem molt més... Tot directe, tot de dues. No? <ríe> doncs vinga, ara ja no sé què anava. El bàsquet, eh? Doncs per començar el bàsquet el que hem de fer és això. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Let's get, get ready to rumble! Let's get ready to rumble! bon dia una altra vegada. Bon dia. Eh, anem a repassar el bàsquet? Sí, el femení com, o el masculí? Començarem per les noies, serem elefants. Dir, elefants serem o elegants? Elegants, vull dir... Serem elegants, eh? Començarem pel bàsquet femení i començarem pel sots 21 femení, nivell A, grup 2. Setzena jornada, fase prèvia. Que, què? Pallega i Fora del Bàsquet, Berga, Seyent. Pallejar, eh? Pallejar. Sí, no sona bé això, eh? No. Doncs seguim. Um, T'has deixat el de dalt. Aquest partit, però, és per avui... Eh, perdó, per demà, a partir de 2.40, aquí, a Camp Palleja, eh? I tercera categoria femenial, grup 4, setzena jornada, fase prèvia. Club de bàsquet Porreig, club de bàsquet Artés. Aquest partit és per, hosti, qui passa el dia 20? Quan vingui el Josep en parlarem, perquè això no pot ser, això de la web, el dia 20 d'abril. Eh? Això sí que ve per això. Segur que descansen, ja teníem problemes abans eh? d'aquestes cosetes. Bé, després doncs en parlarem, eh? anem pel bàsquet masculí, Jaume. Gym, up, stumping, ahead, up, bit, See, at, comencem bàsquet masculí Jaume eh 21 bé, nivell B grup 16a jornada fase única Club de bàsquet Porreig Club de bàsquet Bàsquet Vila Torrada. El partit, precisament, és per avui, a partir de les quarts de 6, aquí al Pavelló Municipal de Porreig. No en tinc, eh? No en tinc. No tinc cap trucat en tota la setmana i, precisament, el dia del programa et truca tothom. Uh, bàsquet masculí, primera catalana, grup 2, 17a jornada. Asfe, Sanfruitos, inforder bàsquet Berga. Aquest partit es jugarà avui, també a partir de la set, a Manresa, al Bajos. Hey, oh! <fixen> <fixen> Què podem dir més del bàsquet? Doncs del bàsquet podem dir que que té un rival que prepara la Copa. La trajectòria irregular del Barça-Rigal a la Lliga ha reperdut vuit partits 6 lluny del Palau. No treu dificultat al maig de demà a partir de les sí, de les 12 del migdia per als jugadors de Jaume Ponsarnau. Eh? Ollison farà de Navarro al Congó, s'estrenarà amb el Barça. Eh? El Manresa espera que el nou fitxatge del Barça tingui minuts al partit de demà per al que Joe Ingles serà el descartat Blaugrana. Quatre dies abans del partit de quarts de final de la Copa del Rei contra el Madrid a victòria. Eh? A quatre partits només es veu aquest derbi. Eh? Com dèiem, demà a partir de les 12 amb el versàtil per Pete Michael com un dels puntals visitants. Els que poden tenir minuts de mal al Congost són els joves d'Àlex Abrines i un Xavi Rabaseda que va brillar amb els 16 punts anotats al maig del dijous passat amb el Monte Pasqui Siena. Són dues perles que encara no han mostrat tot el potencial. Sobretot, un Abrines que avui perdó, que havia lluit a Màlaga. També tenim una altre coseta al bàsquet Manresa. Arribarà el partit de demà amb un hangar que per grip s'ha perdut mitja setmana de feina, però que ara ja està disponible. També Haukur Paulson, que va tenir molèsties a l'esquena i Troy De Brice s'ha perdut un parell de sessions ja que dimarts a la matinada va ser para. L'han sonat dues vegades. Sí o no, la repetíem, perquè és eh? xulo. Hola, Patró, què tal? Hola, Mariona, hola, maca. Bon dia. Molt bon dia. Estàs a punt d'escoltar la teva cancioneta, Marioneta. Però bueno, del futbol del futbol sala del futbol sala, Jaume? Femení. No, és igual, sí, del Femení, perquè només en tindrem un aquesta setmana, perquè la resta juguen, com dèiem abans, al començament del programa, entre el dia 16 i el 17, eh? tant el tercer divisió territorial com el segon divisió territorial, com el... Faig expressament, perquè així s'arribo directe al Femení, eh? Primera divisió territorial, també ens trobarem igual pel que fa el preferent catalana, i amb femenina, doncs igual, la tercera femenina, grup 2, que també jugarà a partir del 16. Els que sí jugaran, que no descansen per res del món, és el futbol sala femení. Primera divisió femenina, 17a jornada, Jaume. Futbol sala Gironella, Vorela, futbol sala. Doncs molt bé, Gironella vol fer valer a la força de la seva, a la seva pista per superar el líder Burela. Eh? El Gironella farà front aquesta tarda a partir de dos quarts de sis al partit de la 17a jornada de la Lliga de Primera Divisió Femenina. Enfrontant-se al líder Burela a Pescados Rubén, el líder, Murela, Rubén, eh? el líder eh? aquí a Gironella, avui a partir de cinc. No ens ho podem perdre, eh? ja podem començar a dinar. Eh? Jo ja tanquem? No, pararem les dues en punt avui, pararem les dues en punt, dinar i cap allà. Eh? La Gironellenca es van al duel amb la necessitat de sumar els tres punts per mantenir-se en les posicions altes de la classificació i no veure amenaçada la seva plaça per disputar la Copa d'Espanya. Ara mateix, l'equip de Robert Caneda és 6è a la classificació amb 25 punts, 10 menys dels que disposa el mateix Vorela. Les estadístiques juguen en aquest partit a favor del Gironella, ja que fins ara en cap ocasió del Vorela ha pogut vèncer en la pista bergarana. Això, això és terrible, no? Jaume, com ho veus, això? Tela, no? El bé líder, aquí no ha guanyat mai. Nosaltres sí. eh, acabarem a amb el programa al punt perquè puguem anar a dinar D'hora hi puguem anar a les 5 allà a veure el partidón, eh? La capitana del conjunt gallec, Dolo, ha manifestat que Gironella sempre és un rival difícil. És un conjunt molt compacte i és molt complex guanyar el seu pavelló. A més, poden estar ferides en l'orgull després de perdre per 5 a 0 dissabte passat a la pista del Ponte Ourense Aquesta pot ser una setmana clau per la classificació. És el que diu la capitana del Vorela, eh? Eh... Uh... Doncs, ara sí, eh? sense, sense, sense retardar-nos més. Anirem a parlar amb la fèmina del programa, eh? Ariona. No, no acabem el futbol sala masculí. Espera. Bona. Eh? Ariona. Eh? Escolta, com va ser el futbol sala ja l'han fet el futbol sala ja, o si no hi ha partits? Ja femení, però... no hi han partits, és ja un pel 15 i el 16. Ah, clar, clar per això estan en groc Acta. Mariona Mariona, doncs mira tens exactament 7 minuts Hosti, és el dia que tens més temps eh? bueno, i l'Albert li ha dit que vas de publicitat que vingués a parlar a la primera secció és impossible això eh? aviam com ho farem, ho farà tothom una imagino Mariona sí, sí. Bé, doncs mira, rebrota que a la meva escola ja ho he explicat abans la meva escola primer de batxillerat ens fa una iniciació, una iniciació sobre el SIATE, que és, eh, és, és com un títol que donen per poder ser tècnica esportiu, però és com una preparació molt bàsica, no? I bé, bueno, doncs al SIATE, eh, a la meva escola ens fan, ens fan això, penso que està molt bé, no? Sobretot quan ets jove pots aprofitar-ho per si vols ser monitor en, en algunes estades esportives o alguna cosa, no? I bé, on doncs va venir fent una xerrada el dia que ens van donar els diplomes al 7 i va tenir una xerrada sobre la BTT. no? Er un, un grup de nois que no hi havia un noi que els hi encantava la BTT i que hi havien fet gaire vàries curses arreu de Catalunya i pel sur de França i tot i es van animar a, a Bolívia a fer un, un circuit, entre la part de, que, que és frontera entre Perú i Bolívia, no? I, ens van, i ens van fer la xerrada i ens va, a mi em molt. Perquè veies no només que, que és una cosa que es pot fer i que et pots animar moltíssim, sinó que a més a més t'endus una experiència que és única. No? Jo vull animar a tots els meus oients a que s'animin ells a, a fer activitats esportives d'aquest tipus, per eh, tenir aquest tipus d'experiència en contacte amb la natura i, a, i, i amb ells mateixos, no? perquè l'esport és això, és arribar amb, i, i estar bé amb tu mateix i, i que a la vegada també és bo per la teva salut. No? I, I és una cosa que es nota, perquè quan, quan més pràctiques un esport, més bé se't dona i més ganes en tens de fer-ho. Jo ho he pogut comprovar, per exemple, amb, amb el trekking. No? Com més ho fas més coses bones li trobes i més ganes en temps de, de fer-ho. En definitiva, sí. tu, tu què vas trobar al fer aquest curset, Mariona? Què et va canviar d'abans de fer-la després doncs de acabar? Abans, doncs, pues, no sé, no, no, com que no tenia una, una preparació com per saber exactament com, com t'has de comportar amb els nens i com quin tipus d'activitat els has de fer segons l'edat que tinguin, mm -hmm. doncs, no, no, ho, no ho sabia suposo que hagués fet un, un mateix tipus d'activitat per un nens un, uns nens d'unes edats que d'altres perquè hagués considerat que era apropiada però quan fas aquests cursos doncs tu ets més conscient de què és millor per aquella persona perquè aquesta persona s'estimuli disfruti i estigui còmode amb l'activitat que està fent que això és primordial. ordial no? molt bé sí i eh, tinc una mica d'història com em, em queda una mica de temps com ens vam parlar sobre la BTT, que és la bicicleta de tot terreny, he, he fet quatre línies sobre la història de la BTT. No? I he pensat que és interessant, ja, ja que hi ha molta gent aficionada a aquesta comarca, sobre fer uh, um, pedalades a, a muntanya i tot, he pensat que és interessant saber una mica la història. I és que abans de l'aparició de, de la bicicleta de tot terreny o de muntanya, les bicicletes eren només de carretera, però els dissenys no, no era com que tenim ara, o sigui que ha anat evolucionant i ara és millor i sí que està adaptada, no? però abans era més més de ser casa. Semblant, però... Sí, sí. Van i això va em va millorar... Els materials també sí. eren més pesats... I... Sí, sí, doncs van millorar a partir de la dècada dels 70 i, i es van... Aquesta evolució es va anar fent sobretot als Estats Units no? i després ens arriben aquí els models. No? Però bàsicament és, una, és un model fet i produït als Estats Units. Hi ha el Joe Brees, que és conegut com el primer en construir una bicicleta específicament dissenyada en tot terreny. Però va ser el Tom Richard, que va començar amb la fabricació en sèrie l'any 79 creant la marca Mountain Bikes, amb Gray Fisher i Charlie Kelly. I el primer campionat mundial de BTT, de cross country de, i descents, va ser el, el d'any 90, a Durango, a l'estat de Colorado. I bueno, és interessant saber aquestes coses perquè quan, quan fiques amb una bicicleta de tot terreny, tot això no ho penses, i és que hi ha un disseny, hi ha una història, hi ha molta gent aficionada que inter interessa i que jo penso que és interessant també saber aquests detalls. No? I vas amb bicicleta, BTT, de Mariona? Jo tinc una bicicleta, però no, no, sé qui, no, no, no té suspensió, és, és tot d'una sola peça. Però és BTT? Sí, és de muntanya, sí. Mm. Això sí, l'únic és que, clar, com que no té suspensió, quan fas una bona, bona pujada després et mal al cul, no? Però bueno... I a mi, jo jo sóc més de... de Caminar. Jo, jo vull sentir tot l'esforç que fa molt cos a cada passa que faig. Ah. Perquè, i, perquè després, quan... Sóc so jo que, que, que, que reduo la força i que sento l'esforç que estic fent, no? I quan acabes de fer tot l'exercici et sents bé. Et sents molt bé. Molt bé. Et sents que, No sé, que, com si tu fossis tot un, saps? Però... Sí, sí. Molt bé, Mariona, sí, sí. doncs t'esperem la setmana vinent. Moltes gràcies, eh? Doncs espero que t'hagi agradat molt, eh, Sunyer? I Moltíssim. també a tota l'audiència que m'escolta cada setmana i que és fidel a mi, moltíssimes gràcies. Ja us agraeixo i no em falleu fins la setmana que ve. Molt bé, Jaume, repassem la femení, futbol femení, abans de la publicitat, eh? Avancem feina! Futbol femení, segona divisió femenina, grup 4, quinzena jornada. El Jaume està dormint, és igual. Ho faré, faré jo mateix, jo sol, eh? Està, però està flupant, el Jaume, no sé pas què li passa. Està encalladíssim. Doncs això, és igual. Segona divisió femenina, grup 4, quinzena jornada. Ara que tenies dues tres cascos. Jaume. Què? Femení. Es, ja, és el que deia Futbol Montmajor Futbol Club Sant Quirce Besorra Unió Deportiva B El camp on jugarà en aquest partit? El camp municipal de Montmajor de Terra I l'àrbitre? Antonio Jiménez Carmona Aquest partit és per demà a partir de les 4 de la tarda aquí al Berguedà al costat a Montmajor Següent Nàstic de Manresa Club Porreig Club Esportiu El camp? Nàstic Park i l'àrbitre Robert Faquete Alexandre aquest partit també és per demà però a partir de les 3 aquí a la capital del Bages Residència Sard Montmartre de Porreig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 Bé, tornem aquí a la primera del Berguedà, eh? El 107.3, la... diguem, el dial on es troba Ràdio Porreig i on parlem en aquest horari, aquesta franja horària fins a les dues de tot l'esport que es fa aquí la comarca del Berguedà. I a vegades se'ns escapa una coseta, eh? Però bueno, d'alguna altra comarca. Però ahir queda això, eh? Avui parlarem, ara ens anirem, vi viatjarem una altra vegada. Eh, no marxa lluny. Aquí a Porreig mateix, però viatjarem a la quarta catalana. Abans hem parlat amb el míster del Club Esportiu Porreig B, a Lluís Fornells, i ara parlarem amb el míster del rival, eh, el equip visitat, el Casserres Club de Futbol, que no és més, ni més ni menys, que el Miquel Crespo. Miquel, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Bé, home. Un bé, altre, bé, bé. Un altre any més, un altre I... Sí, sí, sí, sí. I, i què, què, Miquel? Què m'has de, de dir respecte a l'any passat amb aquest? Què ha canviat amb el que xerres de la temporada bueno, passada amb aquesta? Ja has trobat alguna cosa que...? Bueno, el que ha canviat d'un derbi a l'altre, això no ho sé, això ho sabrem demà. Així que és cert que la temporada passada vam, teníem expectatives positives i, i bueno, la cosa no va, anar, no va anar com volíem perquè hem bueno, encaixar una derrota contundent de 5 a 0... Un 5 a 0, que a la mitja part ja, ja, ja era aquest resultat. I, bueno, eh, espero, espero que aquest any, espero que demà, tot i que nosaltres estem més malament a la classificació, inclús que la temporada passada, però espero doncs que demà doncs, eh, sigui diferent, evidentment. Estem més malament que l'any passat, que la temporada passada, el que serra és club de futbol, eh, parlant del que serra és club de futbol, eh, està més malament que la temporada passada? Sí, sí, sí, sí, sí, sí amb una volta... Demà serà el segon partit de la segona volta i, bueno, i només, hem sumat, només hem sumat 8 punts, estem tercers, tercers per la cua, amb 8 punts, eh, només hem sumat una victòria, amb tota la primera volta i 5 empats, i bueno, això reflexa els 8 punts. No, eh, no considero que hauríem d'estar en aquesta posició, però bueno, la realitat és aquesta i l'hem d'afrontar i, i, i és així. Vull dir, la temporada passada aquestes alçades estàvem una mica, una mica més, més amunt, amb més punts, sobretot, i, bueno, un equip eh, pràcticament, no tot, però molt, molt renovat, molt nou, i, bueno, un equip molt jove, una mitja d'edat molt jove, i, bueno, i que a vegades també errors propis no forçats nostres, i a vegades, pues també una mica de mala sort, dinàmica negativa, i, bueno, estem a on estem, però, bueno, demà penso que és un bon escenari, doncs, per, per adreçar una mica la situació, i, sobretot, moralment, doncs, eh, intentar fer una, una, segona, una bona segona volta i aviam si ho podem, podem solucionar una mica el tema de classificació. No ens marquem cada objectiu principi de temporada, l'únic objectiu és doncs, quedar a mitja taula i, i competir amb tots els rivals i, bueno, i de moment, a dia d'avui, això no ho hem fet. Espero doncs que a partir de demà això doncs, es comenci d'adreçar, està clar. Um, doncs això que deies, eh? però jo el que veig, que el que xerres pot ser una mica de manca de gol, Miquel, potser, o perquè els gols que ens han fet tampoc no és que marxem gaire lluny, per exemple amb el porreig B, que va a quart, i han fet 23, 10 menys. Uh -huh. Sí, és no, que, no... Sí és... que amb gols ens desmarxem molt en a nevall, eh? Sí, és una, és una de les assignatures pendents que, que hem tingut durant, que hem arrossegat durant tota la primera volta, eh, generem, generem ocasions de gol, l'equip no juga malament a futbol, l'equip té intensitat, l'equip en té ganes, està clar però bueno, de cara a porta, doncs, eh, quan un equip està a baix, eh, amb dinàmica negativa, doncs, costa molt, necessites moltíssimes ocasions per fer un gol, i la diferència és que quan un equip està a dalt doncs, fa els gols d'asta amb el cul, que dic jo sempre. No? Sí, sí. Eh, això és un dels problemes principals que tenim, eh, tenim gent a davant doncs, important i interessant, tenim el Carles Corr, que és un jugador eh, molt, molt interessant, moltíssim. A eh, veure... Joves tots, eh? joves, tots no? joves, joves, sí, sí. Estim el... parlant del Carles Con, el Charles, que va acabar l'any passat del juvenil. Jugava a futbol sala i, bueno, va acabar el juvenil. Uh, és un molt bon jugador, amb 19 anyets. Uh, uh, tenim també davant, també tenim l'Ernest Bau, que, bueno, que aquest any no està tenint la seva millor temporada, però que... que, bueno, que també porta sis bolets i... Però, bueno, clar, en comparació amb la temporada passada que em va fer 22 o 23 gols, pues... Pues, esclar, això és una mica la banca de gol de l'equip però l'equip jo amb aquest aspecte no estic preocupat perquè l'equip genera ocasions l'equip juga intenta jugar i a davant creem creem ocasions el que passa doncs que bueno que és el que diem estem dinàmica negativa i i, bueno, i moralment l'equip està una mica una mica enfonsat uh, Això per demà pot canviar tot perquè clar demà la mala moral és diferent és, és, és, és el derbi és el partit que espera, que espera tot, tots els jugadors del que esperen aquest partit i bueno, i, i sembla com Eh, parlant amb ell sembla com si no t'hi juguis 3 punts sinó que t'hi juguis 6, no? i en realitat són 3 punts que, passa que, doncs, que, bueno, que, que, que sempre estàs mirant marques el calendari al partit el derbi amb el Porreig i sobretot el camp del Porreig és com una lliga part, però ara el que t'anava a preguntar és com una lliga part això d'aquest derbi eh? pel, pel que serà, és com el Porreig bé eh? perquè la gent, la gent el que ser, és igual, ja en parlem després escolta, l'Ernest Bau eh, que també eh, dius eh, que, que, que, que no té la mateixa encerca l'any passat però potser també el coneixem més, eh? Els rivals que venen potser també tenen una mica de... No, no, no, no, no. Ah. És una, jo, penso, jo penso que no, no, és una cosa, doncs, de, de, doncs, de, de, de, de sort, de, de, de mentalitat del jugador. Eh, ara, precisament, demà, demà és baixa, demà és baixa aquí a és l'única baixa que tinc per demà, ah. perquè, bueno, va tenir, un, va tenir un accident i, bueno, està, és, és baixa, es va trencar un braç i ja no el vam tenir la setmana passada, el partit contra el Súria. Eh, no sabem per quants dies en tindrem, vull dir que... No, no, és una sí. Ui, ha, anat eh? però no s'ha quedat penjat. Ara sí. Bé, eh, en tot cas mirarem de recuperar la trucada. Mentrestant, per això eh, no sé quina hora serà, eh? provarem, provarem que sigui ben aviat eh? que sigui ben aviat per tornar a parlar perquè se's ha quedat penjat aquí eh, en, el, en aquesta tartoliata que portàvem... Um, parlant sobre el seu col·legió del Nesbau que estava de baixa. Nosaltres repassarem aquests partits de la quarta catalana, Jaume uh, um, del grup 17a jornada, en concret uh, digue'm-ho, Jaume Baix de Torruella, club de futbol Vilada, <ríe> club esportiu uh, Quin cap jornada, aquest partit? El municipal de Baix de Torruella I l Joan Arnau González Fernández molt bé, aquest partit és per demà A partir de 3 quarts de 12 Següent Navàs, club esportiu Berga, club esportiu El camp en en aquest partit La d'Avesa de Navàs I l'àrbitre La base de datos de virus ha sido actualizada Menos mal Oh, que bé, ha Menos sido actualitzada! Uh! Ara ja podem sortir, eh? Però tranquils, aquí de virus Només en tenim d'informàtics Virus, virus Bé no són contagiosos. Sí, no hem d'anar amb la màscara als morros, eh, Mariona? No, no, només si ets... Hòstia, uh... aquest, això que acaba passat pel zapping. Uh, el Jaume... Ah, sí, Albert, sí. Ja sí, pel zona zapping. Uh, avui, avui penses filosofar, tu, Mariona? Una mm. filosofala, no, va dir? Uh, escolta, Jaume, Navas Berga Club Esportiu, el camp que has dit, la de ves de Navas, l'àrbitre. Oriol Escudé Gómez. El partit és per demà, a partir de dos quarts de cinc... ...següent... ...Callús, Club de Futbol Montmajor Futbol Club... ...el camp... ...municipal de Callús... ...i l'àrbitre... ...Miguel Ángel Jiménez Martín... Uh, ...aquest partit es jugarà... ...Mariona, si us sisplau, vine, vine, que et faré fer una feineta... ...molt bé, ara vinc... <ríe> ...patró... Uh, ...aquest partit es jugarà a Callús... ...avui a partir de les quatre de la tarda... I ara, precisament, eh, Jaume, sí. digue'm el següent. Porrets, Club Esportiu B, Cacerres, Club de Futbol. Molt bé. Truca'm a aquest número de telèfon, Mariona. <laughs> A més, amb el Jaume parlarem d'aquest derbi. I ara, quan arriba el derbi, miram, sí podem acabar l'entrevista amb el Miquel Crespo, eh? que estàvem molt esbarats, estàvem molt animats, però no sé què passat. ha passat. S'ha parat eh? l'assumptu. Quin és el derbi? El mm -hmm. Porrets Club Esportiu B i el Cacerres Club de Futbol. Eh, ara fes veure que no ho sabies, no? Tot el dematí que portem parlant del derbi. Eh? A quin camp jugarà aquest partit? Al desert municipal de Porrets. Exacte, ni camp ni... 8 quartos, eh? El municipal de Porreig. L'àrbitre. Lluís Ballonga-Xabé. Lluís ballonga, Lluís ballonga És el jutge. Aquest partit, com dèiem, i anem repassant, és per demà a partir de les 4 de la tarda. Sí. I ara la classificació mirarem. La classificació tenim. que una, és, és una classificació que va liderada pel Castellnou Unió Esportiva. Segons la Suri, el Súria Club Esportiu B el tercer és el, el Navàs, el quart al Porreix Club Esportiu B i el cinquè ai, ah, perdó, el cinquè, no, a la treze, tretzena posició, Jaume, va al... el Cacerra de Futbol. Quants punts? 8 8 punts, ja pots penjar, Mariona, sisplau, sí que el tindrem aquí, ja el pots penjar -ho. molt bé eh... ah, doncs no, se'ns ha, se ha tornat a parar sí, sí Hòstia. Torna-la a buscar, sis sisplau. Però de què parlem? Del, ve, del derbi o del telèfon? De parlem... No, no. Parlem del que serres. Per ti, quants punts? De... Vuit punts. Sí? Bé... 8 punts, va, seguim. Eh, mentre que el Poreig Club Esportiu ben té 28, eh? La diferència, com deia Lluís a la primera entrevista, és molt clara. Està, és vin, està d'anar 20 punts. 20 punts, però que la diferència en un derbi és molt diferent, eh? De quan se juga en un derbi o és un partit eh, normal, eh? eh? Quants partits jugats, el Cacerres? 14. Quants partits ha guanyat? 1. 1, tan sols ha guanyat un. Quans n'ha empatat? 5. I quants n'ha perdut? 8. Quants gols a favor? 18 18 I uh, quants gols en contra? 33 Anem a repassar el porreig Club Esportiu Bé, eh? quants punts porta, com dèiem ja? 28 28 punts al Club Esportiu Porreig Jugats Jugats 15 15, aquí se'ns escapa, eh? Hòstia hem, hem canviat la sintonia de cop Sí, uh, 15 uh, Quants partits ha guanyat? N'ha guanyat 9 N'ha empatat un. N'ha perdut? 5 Quants gols a favor? 39. Quants gols en contra? 20, 23. 23 gols I en i contra. I Aquí hi ha unes lletes. Això són els partits que han guanyat cada jornada. Ah. Doncs a la, la jornada de quinta va guanyar un, va perdre, va perdre, va perdre, va perdre. Vale? I la croc és empatat, partit empatat. Eh? Doncs Porreig, que està a l'alçada de 455 metres a l'estat del cel. A l'estat del Fèiem cel. Feia temps que no veiem aquest símbol, eh? Sí, solejat. solejat Probabilitat de precipitació Un 0% La quota de la neu està instal·lada N més o menys No se sap, no se sap no? Perquè si realment Si la probabilitat de precipitació és de 0% ff, És impossible que nevi Pràcticament eh? Aquest que sol vol dir que farà molta calor al desert Sí senyor Temperatura mínima, Jaume La mínima, u. Menju, Menys 1, menys 1. Menys 1 eh? I la màxima? 8 El vent que bufarà, no bufarà lloc no eh? estarà calmat perquè bufarà quants quilòmetres per hora, zero, si està encalmat. Índex de ratxos uva màxim? Dos. Si és un índex... Baix, amb un avís de risc per vent. Tenim un, un avís, ben. és curiós, eh? Precisament a l'hora del derbi, ja o esparsament, eh? A l'hora del derbi tindrem, doncs, eh, zero quilòmetres per hora, que bufarà el temps. Sí, el però ja ja, està, tindrem, ja, avien avien abans, eh? ja ja, però dic que ja està bé que faci vent, perquè si els aquelles van rodant, aquelles que... Sí, exacte, Saps? es veu més, no? Es nota més sí. que estem en el... Aquelles que fan una rodona i van rodant, Arià. Exacte, es veu més que estem en l'azert del... en aquest cas, avui, de porreig, eh? en aquest cas d'aquesta setmana. Ens estem riant de mala manera. Fes que mm. farem, Jaume? Tornarem a anar... a la... Ara anirem per això a la Tercera Catalana, grup 7, dinovena jornada. Va, Albert. Què dius? Som sí, se sent malament. Jo tinc un escapat. No va bé res. ja eh? les connexions de telèfons tam vocal i la Marioa que no el trobam. Miquel, podem acabada de parlava del derbi però bueno, trobarem més endavant, Mariona, doncs. Bé, doncs Jaume, tercera sí, el catalana, club 7, d'una jornada. És el... Que, Sant... Vull dir-me l'excusa dir de que va fa vent. <ríe> a veure, bon dia. Jo m'he sabut la veritat se sent molt malament, eh? Jaume, vinga. Va, sense Salvador de Cerns, club de futbol. Vila de Cavalls, club de futbol. A quin camp jugaran aquest partit? al municipal Sant Jordi de Cerns. L'àrbitre. Ivan Casan... Canoves Casanova Aquest partit és per avui a partir de les 4 de la tarda Sant Salvador, de Cercs, següent Gironella, club de futbol atlètic B Joanenc, futbol club El camp Municipal de Gironella Jordi Segú Garcia. Aquest partit també és per avui Però per això Però Segú, com l'àrbit, Segú Segú que és per avui Però a partir de les 6 de la tarda Següent, aquí Gironella Pirinaica, Futbol Club, Porrets, Club Esportiu. A quin camp jugaran? Municipal, Mion, Puigbaranguer. I a, a l'àrbitre... L'àrbitre... <laughs> Enric, Donadeu, Casanovas. Aquest partit és per demà, a partir de les 12 del migdia. Següent. Nàstic, de Manresa Club, Olbant, Club Esportiu. A quin camp jugaran? El Nàstic Park I a l'àrbitre... L'àrbitre Andy Sanz del Puerto. Aquest petit és per demà. Estic. Aquest en nom d'Andy em sona d'Alvin Les Ardilles. I el Nastic Parc, déu nhi també. <ríe> sí senyor, el Nastic Parc, de Manresa, eh, jugaran a demà a partir de les 5 de la tarda, o van eh, a Manresa, segona catalana, grup 4, 19a jornada. Gironella, club de futbol atlètic, Parets, club de futbol. Molt bé, eh, a quin camp jugaran? El municipal de Gironella I l'àrbitre? Daniel Galloso Gallego Aquest partit és per demà, aquí a Gironella A partir de dos quarts de cinc I el primer a catalana, grup 1, d'innovena jornada? Sant Quirze del Vallès Futbol Club, aviar Unió Esportiva El camp jugaran aquest partit? Municipal Sant Quirze Vallès, número 1 l'àrbitre? Edgar Carmona Martínez doncs l'Avià es desplaça a Sant Quirze amb l'ànim de trencar la mala ratxa de 7 partits. que és el Vallès Occidental. Senyor, doncs amb l'ànim de trencar la mà a la ratxa de 7 partits. Doncs partits sense vèncer. Ni quan guanyàvem sempre ho fèiem perfecte, ni ara ho fem tan malament. És la sort del futbol, l'explicava ahir l'entrenador de l'Avià, Joan Prat. El darrer diumenge a casa davant el Montcada 2 a 2, amb els gols dels visitants que van arribar pràcticament en temps de descompte. Els seus dos gols van ser molt afortunats, d'aquells que no es veuen habitualment, ha comentat Prat. Demà, a partir de les 12, l'equipe vienesa es desplaça al camp del Sant Quirze, equip situat en penúltima posició. Tot i això, Prat avisa que no és un rival fàcil i menys el seu camp. Té jugadors de qualitat i un golejador com Marçal, molt bo. A nosaltres ens fa falta guanyar un partit per tornar a la normalitat. Per aquest partit, Joan Prat té diversos dubtes, com Dani Sotias, que ha estat amb Mangines o Guijarro i Salla, que tenen molèsties físiques. Doncs bueno, Arxi, eh? ens falten 11 minuts, no, 10-9 minuts, Albert, eh? anem a tocar el tema... Sí, freiem una secció, web perquè no hi ha... tampoc hi ha gran cosa. No eh? podem fer fugues <coughs> de cap manera. Sí, una i una, no? Sí, doncs pues vinga, va, si sembla, ho començarem així, d'acord, vale? Albert? Ara et sento, no et sentia. Eh? Aviam, que... si t'agrada eh, el començament d'avui. Que és preparat, iam, iam, iam. Brrr. Bé, ah, va. va. Yep. Està a ser molt ràpid això, eh? que i ets superes, Fer. A Es va a tocar. Está un altre, tengo un altre, tengo un altre per tu, eh. Claro. <laughs> <laughs> No sé pas quin és passo. Eh? Sí, sí, que, oh, eh? Ha sortit estar al dalt, d'acord. Bueno, des després de que l'està intentant arrencar encara el Carlos Sainz sense èxit. Eh, uh, sintoli de la maca. tot aquí, eh? vegia, ah, és un caparracu. Vale. Meridiana molt no ens sentim. Se sent molt malament, eh? No que els molt mala veu, no sé si arribaria fins al final. Però molt malament ens sentim avui. No són problemes nostres, eh, Pep? També ja avui, Fa molt vent. Eh? El programa de La sí, està fent la guitza avui. Et feia un programa rodó, hosti, que tan bé que ens ha ja sortit, sí. sap on greu, eh? Mira què hi volem fer-hi. Eh, jo també demano disculpes tu? perquè no m'he incorporat fins ara, el meu company de viatge ja ha fallat. Ha fet campana, el Josep, avui. Ai, sí, jo també l'esperava, eh? Ja, ja, ja eh? Ja sí. eh? Per tant... Això Et sents com si estic eh, a Saturn. Ah, no sé, és que amb la nau aquesta està 6 anys llum és que tinc un l'estapat i no m'ho fan les ulleres no, però... tanca la finestra estic Mariona no et sento tampoc tinc un l'estapat no et sento, bueno, eh, comencem i comencem parlant d'una prova del campionat del món de trial eh, està 3 anys llum tot el que dic no? sí, sí, sí dic, ara, que ara ha tornat doncs això, Pep, la setmana passada va començar el campionat del món de trial. Hem de dir, jo no vaig poder dir res doncs, perquè la Federació Internacional de Motociclisme, la FIM, va, doncs, va penjar els calendaris. Eh, penso que devien ser 3 o 4 hores abans de l'inici del campionat, per tant, no vam poder dir res perquè va ser la cursa el diumenge i diumenge al matí es van penjar els calendaris. Em sap greu, però no vam poder dir res. Eh, dit això era el trial de el trial de Sheffield, eh? eh dir que doncs que Toni Bou, que Dani Raga, que Albert Cabastany, que Johnny Fajard un any més prenen prenen part en aquest campionat del món i dius eh doncs, que el Toni Bou va, va plegar, doncs, com va, va començar com va plegar més aviat, eh? Va començar guanyant, és un crac, ho guanya tot, guanya tot. Va començar guanyant de la mateixa manera doncs que, que va plegar l'any passat també en l'últim trial que en aquest cas va ser el de el de Gramenet, el de Cal Rosal, eh? Però la meva veu, està molt malament avui. Bé, t'esquitxo. Bé, doncs, com dèiem, en aquest primer trial, el de la Gran Bretanya, victòria pel Toni Bou, eh, començant amb cinc zones de qualificació la que només va fer dos punts, eh? Set punts menys que el seu rival, que en aquest cas aquí va ser l'Averca Bastany. Eh, Diusa, que van arribar a la final tots dos, eh, amb cinc zones, quatre individuals i una en paral·lel, i doncs el que el Toni va aconseguir la victòria doncs sense tampoc massa problemes esforçant-se m'imagino que sí, però ell diu que sempre s'esforça però jo veig que gairebé sembla que ho faci fàcilment eh? en aquest trial indoor cosa... el calendari, quan digues, digues cosa, Josep una cosa t'agrada Albert, si ho fas eh... sí, sembla amb que amb una mà eh? sembla... amb de, de passar-t'ho bé, a sí. a més i t'agrada, doncs eh? sí, sí, sembla sembla, que que sembla... ell diu que aquest cas diu que s'esforça molt però sembla que la veritat no Has de ser eh? sí, no sembla que s'esforci gaire Dit això, doncs el calendari queda d'aquesta manera, són 5 les proves que es faran en aquest campionat del món, aquest primer va ser el de Sheffield, el 10 de febrer, la setmana que ve el tenim aquí a Catalunya, al Palau Sant Jordi, recordem, Trial i Enduro, ja s'està anunciant també doncs per televisió, ja tenim el Trial i Enduro Indoor, un any més, el 9 de març serà a Màlaga, en aquest, cas, en aquest cas no serà a Madrid, sinó que serà a Màlaga, hi ha canvi de dates, el 23 de març serà a Alemanya, via la FIU i el 12 d'abril serà a França, a Nissa, que és, aquí serà, per tant, desapareix Milà i entra Màlaga, un canvi, doncs, sortat del de l'any passat, però, bueno, són cinc proves, eh, només. Eh, un cop acabi això, començarà, doncs, ja... començarà, no, però ja se solaparà una miqueta amb el campionat d'Espanya, que serà el 3 de març a Eivissa, el 24 de març a Bocairena, València, el 7 d'abril a Arnedillo, a La Rioja, el 12 de maig a Sigüenza, a Guadalajara, el 22 de juny a Pobladura de les Regueres a León, el 7 de juliol a, Lanufi, a Alicante, el 29 de setembre a Bajona, a Pontevedra, el 20 d'octubre, a Cabanillas, de la Sierra, a Madrid, i el 17 de novembre, a la Colònia de Cal Rosal, bon que aquí, aquí a casa nostra tancarà bon el, el campionat d'Espanya de Trial. Hem dit l'Enduro, perdó, em, enduro, ai. hem dit l'Indoor, eh? i ara direm l'Ordor. Eh? En aquest cas serà l'abril, començarà el 27 al 28 d'abril al Japó. Aquest serà l'Indoor eh, tancat. Eh? Al Japó, a Motegui, el 25 al 26 de maig als Estats Units, el 15 al 16 de juny a Andorra, el 23 de juny a Espanya, a Pobladura de Regueras, el 7 de juliol a Itàlia, que en aquest cas ha canviat l'outdoor per l'indor, i bueno, s'han fet un canvi. El 14 de juliol a la República Txeca, el 27 al 28 de juliol a la Gran Bretanya i el 31 d'agost a França, repetiran en aquest cas França. I un cop dit això també hem de parlar doncs, dels calendaris de casa nostra, que aviam, jo eh, aviso des d'aquí, estan sotmesos a canvis, no està clar que sigui això, però en principi, han quedat ja definits els calendaris. Estem molt greu que també estem a punt de començar els campionats i encara no hi hagi els calendaris definits. Alguns organitzadors doncs, no acaben de tenir clar quins seran les dates, però dius que la setmana que ve, en principi, comença el campionat de Catalunya de motocross. Uh -huh. Estem intentant parlar amb el Roger Ballús, el Ramon Serra i altres, i d'un sense èxit. Però, per exemple, aquí el primer, el primer motocross que tindrem aquí al motoclub al Berguedà serà el 24 de març. El 24 de març, en principi, ja tindrem la primera cursa del motocross Uh, en el Berguedà, i el 6 de juny tindrem el motogross del Consell Comarcal del Berguedà, que en aquest cas serà MX-25, Sots-18, MX-85 i MX-65. No apuntaran no totes les categories. Uh, Dius-ho també que està pràcticament tancat, això sí que ja podem estar contents, perquè ho anirem avançant i mou. està pràcticament tancat el Campionat d'Espanya d'Enduro, que es disputarà aquí a Porreig el 15 de setembre, finalment serà. El 15 serà la data final que es disputarà el campionat d'Espanya d'Enduro. Eh, la prova, doncs, que en aquest cas tindrà lloc aquí a Recordem que l'any passat va ser de Catalunya, doncs aquest any ho apretarem fort perquè aquest any bé el campionat d'Espanya. Eh? Aquí hi ha ja venen pilots, molts doncs, dels que competeixen en aquest cas, en el campionat del món. I també, amb eh, quant els cotxes, també han quedat definits els calendaris, no definits del tot, però quasi bé, el criteri 1 del Berguedà segurament serà la setmana del mitjans de juny, Sí, de mitjans de juny, eh, Pep, no sé què estàs fent, no se sent re. T'estem sentint, eh, Pep? La sents per i hora? No se sent ni sintonia, no se sent re, només és se el sonyó que parla per telèfon. Que <ríe> enganxa, eh, Déu. <ríe> bueno, eh, serios, eh? La, el mitjans de juny segurament era el criteri del Marguedà. Eh, no està segur, però podria ser. El juliol serà el Ralli Osona. En aquest cas, l'Open rally, rally Sprint d'Avià, que se celebra en la sisena edició, seguríssimament, seguríssimament passa a disputar-se al setembre. Una setmana, no sabem, aviam, veurem, eh? perquè en principi es disputarà la mateixa setmana que també es corri el Campionat d'Espanya d'Enduro. Déu-n'hi-do, déu, déu El Rally Open Sprint d'Avià, en teoria, està programat pel 15 de setembre. Aviam si poden canviar i no se solapin aquestes dues curses, perquè tindrem aquí por reig, tindrem Enduro i tindré campionat de Catalunya de, de, de ratllis. M'ha sentit, Pep, del que t'he dit? No, no et sento ni jo. O sigui, no se sent el retorn, no se sent res. No em temps! Ara sí que em sents, no? Sí, escolta'm, et deia doncs que en principi el ratllis op-esprint de Villar se solaparà amb el campionat d'Espanya d'Enduro, ja ho veurem però en principis és això, i el 2.000 viratges eh, el tindrem a la setmana del novembre uf, uf, uf, uf. no està clar, és que són és un precalendari, no està confirmat, per moltes de les cites sí que podien dir que estan confirmades, penso això, que això el... deuen intentar, deu, de, de, intentar de, no, de, de canviar-ho, no perquè canviar és que en dues setmanes tindrem tot aquí ah, i bueno, ja està bé, perquè moltíssima gent pot, pot venir, eh, la veritat pot agafar variat, bar ara motos, ara cotxes sí, correcte, però... correcte, correcte, i ara si et sembla anem no a parlar una de la Fórmula 1 va, molt miqueta, Albert. Perquè aquesta setmana ja s'han presentat alguns equips. Forza India, McLaren, Ferrari Aïn, en aquest cas. 12 seran els equips que participaran en el Mundial de Fórmula 1. Seran Red Bull, Ferrari, McLaren, Renault, Mercedes, Sauber, Forza India, Williams, Rosso Caterham uh, i Marussia. Ara... Arem... Tres noms, diria jo, encara hi ha dos noms que no estan segurs, que, no, que encara no s'han dit, també estem a punt de començar els textos, no s'han dit. Uh, en principi, Rebol continuen Betel-Weber, Ferrari-Alonso-Massa, McLaren-Bettel-Batton uh, i Checo pérez al canvi, a Renald-Lyuri, Raikkonen, a Raikkonen-Grojan, a Mercedes-Rosberg i Hamilton, a Sauber, uh, aquí ha la primera de les novetats, perquè una banda és uh, l'alemany Nico Hülkenberg, i l'altra és el mexicà Esteban Gutiérrez, aquest seria novetat. A Forza Índia seria Paul de Resta, el primer pilot, el segon encara no se sap, a Williams també hi ha una novetat, seria el primer Pastor Maldonado, i el segon, el finlandès, Valtteri Bottas, eh? que també ens centrem a parlar. A Toro Rosso eh, continuen els mateixos, Generic Berni i Ricciardo, i a Caterham també vindria un dels canvis, eh? el primer seria Charles Pick, i el segon seria Gio van der Harden. Eh? I Marussia seria l'altre canvi, només un pilot confirmat a Marussia, que seria Max Chilton, l'altre que vaigui amb 260.000 lliures esterlines, segurament es farà amb el amb el mando, del, amb el mando de, de, de la nau. Eh? Ah es va presentar Ferrari com d deèiem, moltes novetats porta l' Ferrari el morros més alt que el del seu antecessor, presenta també uns nous escapaments més semblants a Red Bull. L'erodinàmica és quasi bé tota nova, eh, canvi de marxes nou evidentment, la zona del pilota més més apla i desapareix el morro a desnivell. Per tant és un cotxe cotxplà igual que McLaren en aquest cas. McLaren també és molt semblant al McLaren El McLaren no podem dir gran cosa perquè és molt semblant al de l'any passat, continua molt igual al de l'any passat, i Força Índia eh, sí que han fet servir un túnel del vent bastant més agressiu que el de Ferrari i el de McLaren i una suspensió piel rot Eh, suspensió que en aquest cas portava Ferrari l'any passat en eh, els grans premis que els hi va demostrar anar molt bé i aquest, i aquest any l'han suprimit i eh, Força Índia passa eh, doncs amb aquest tipus de suspensió cosa que Ferrari i McLaren de moment han prescindit d'ella els testos comencen aquesta setmana a eh, Jerez estan programats dos dies el 3 el 4 i el 5 eh, després n'hi a Montmeló el 19 de, de febrer i posteriorment eh, cap de dues setmanes més tornaran a estar a Montmeló altra vegada els pilots amb l'última sessió de testos abans de la primera cursa de la temporada, que serà el Gran Premi d'Austràlia el 19 de març. Per tant, queda dit tot això. Dius, eh, I per últim dir que el Christian Horner eh, ha posposat el seu contracte, per tant, ha ampliat el seu contracte fins l'any 2017 amb Red Bull. Per tant, tenim Horner per Bé, rato. És com fitxa el Messi, eh, aquest senyor. Pogui, a tela. Molt bé, Albert, amb aquestes sintonies despedirem perquè sabem, sabem que avui Trata no d'arrencar-lo ho, ho hem fet rodó No se a massa bé eh? Rodoníssim, ara falta que els micros funcionin Fes una foto de que té tres micros eh, a, a la boca <ríeix> És per veure-ho <ríeix> Ja m'ho ja, fes al ja, sí. la foto, Rum rum. Brum, brum, brum. <ríeix> Doncs un petó grandiós a la meva audiència ara, un que m'escorta i que més fidel Un moment, un moment, el que anava a dir això ha sigut segurament doncs, que hem, hem hagut de parar la nau en aquest planeta imaginari que estem allà dalt, no? han baixat aquesta sèrie de gent, ara pujarà aquesta sèrie de gent És culpa que, dels marcianos que, exacte, Quan s'acabi aquest programa tornaran, tornarem a aterrar la nau aquí al Berguedà i ple, eh, eh, eh, Em deia el Facebook. Eh, és, és un Facebook eh, Són els marcianos eh, dels maïs eh. i dels azteques que han vingut adonant-se d'haver vingut Fiu, fiu, fiu Jaume, el Facebook Avui som... Crec que s'ha vagit un... Són 892. 892. Ah. Bé, bueno, i van d'aquesta en 891. Eh? Realment la gent està molt penjada. Eh? Ens volen veure amb el calendari en pilotes. Eh? Aquí. Bueno, doncs sí, però també... no seran les meves. Molt... I... No, les pilotes seran les nostres. Sí. Eh? Molts petonets eh? i ens veiem. Molt que volen acabar la setmana. Molts i... Adéu!